אלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו. בזק שלום, המספר שחייגת הוחלף, ומעתה הוא בן שבע ספרות. אנא אוסף את הספרה חמש לפני המספר שחייגת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו. בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייגת היו רגועים, והן מעתה שש, תשע. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה. על דבר. נילי! לא, כאן בזק שלום. מה עכשיו לא בסדר? המספר שחייגת. בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלם. טיפה. ומעתה עליך להוסיף את הספרה אפס, אחרי כל שלוש ספרות. ואם אני אוסיף אפס, אני אקבל את נילי! קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום. חלאס, מה קרה לכם? המספר שחייגת. מה, אני מחייג את המספר שאמרת לי לחייג. אתה יודע מה? נו. הבזק מוכן ללכת לקראתך. רגע, רגע. אז בואו ונתחיל את זה שוב. מוכן? תן לי לדבר, נו. אתה מוכן? תן לי להגיד משהו. אתה מוכן. לא מוכן, טוב. הבזק שלום. הבזק קח המספר שחייגת. אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע. הבזק שומע. תודה רבה לך. וצריך להוסיף ספרה חמש לפני המספר שחייקתי. חבל אני... על הזמן, אדוני. לא. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת? ארבע, אז למה אתה מחייק שש, תשע, אחד, אתה אמרת לי לחייק את המספר הזה. אני אמרתי לך? כן? אז בזק שלום. לא רוצה להגיד לך שלום. כתוב, אתה רוצה... אני, מה... אני, אני רוצה חבוב? לדבר עם נילי. נילי זאת אשתך? כן. מאיפה אתה יודע? בזק יודע הכול. טוב, איפה אתה גד? בשיכון ל"ד. ל"ד. כן, למה? עכשיו אני מבין מה קרה. מה קרה? אתה צריך להוסיף ל"א לפני המספר שלך ממייאל. אין פה ל"א. יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים ל"א, מוצאים ל"א. מה הגובה שלך? 1.70 מטר, מה זה הגובה שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה. עכשיו תשמע אותי טוב. תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו, תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הל"א שזה 30, ואתה מקבל 15. תחפיר את ה-15 עם מספר פלתי, לא? כמה ילדים יש לך בבית? אחד. תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד שש שנים מהגיל של אשתך, <laughs> מה קיבלת? <laughs> ארבע, המספר הזה מוכר <laughs> מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי. אתה לא רואה כמה זה פשוט. <laughs> <laughs> תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה ארבע, אם הפרטים שמסרת לי נכונים. <laughs> <laughs> נכונים, נכונים. אז אין לי ספק שזה המספר. <laughs> כל הכבוד. כל הרוחות. <laughs> בזק <באיזה>, תמיד לשירותך. מה אתה אומר? הלו, נילי? לא. זה 4 1 5 5 5 -3? כן. מי זה? בזק. בזק שלום? שלום, שלום. רגע, מה אתה עושה אצלי בבית? את מי אתה רוצה? את נילי. מי מבקש אותה? בעלה. נילי זה שוב בעליך נודניק.